се очаква да е първото заседание на Временната парламентарна комисия, създадена за установяване на фактите и обстоятелствата, свързани с казо с международния в Пловдив. Панеливният комплекс е най-големият в юго Европа, разполага с 139,549 квадратни метра покрити и открити изложбени площи, конгресен център с 17 зали, логистична зона с складова и офиси и хотел. На заседанието ще бъде изслушан представителя на Министерството на економиката, ръководствата на Пловдив и Варна, за да се разбере как се е стигнало до последната сделка с акциите на Варна в Панайра. Освен историческите аспекти, обаче има и други. А, и освен економическите аспекти, има и други. Има исторически, има и архитектурно-културологични такива. За това сега ще погледнем именно в това поле, защото би трябвало да се очитат и тези аспекти, когато се говори за спасяването на Международния панаир. Добър ден казвам на архитекта на Василева. Здравейте! Познаваме от УАТА, платформата за архитектурна критика и публицистика, която връчва и архитектурните годишни на университета по архитектура, строителство и геодезия, пък тя е част от екипа, който прави специален курс за архитектурното наследство на социализма. Архитект Василева винаги казвате, че архитектурата трябва да се гледа в исторически контекст, панаира попада там? Да, категорично. За това е много важно той да бъде разказан именно през този по-широк културен и исторически контекст. А какво знаем всъщност за историята му? Нека първо да го поставим в контекста на архитектурната история на 19-20 и век изложенията сами по себе си са един от феномените на модерността. И те до голяма степен са предопределили развитието на архитектурната история, включително с архитектурни експерименти, с провокации, с блъсъци на стилове. От 1855 изложението в Лондон, през поредица от изложения, а, примерно изложението в Париж през 1937, прословотото чикагско изложение в края на 19 век, до наши дни. И е хубаво да поставя панира в Пловди в този голям контекст на развитието на архитектурата и архитектурната модерност на 19-20 век и да се опитаме да го сложим в една система. Едновременно национална система, защото той е пръв, но след него в България са започнали да се развиват специално обърнати към изложения места и комплекси, като един такъв комплекс е, например, изложбения комплекс в село Грешак, Троянско, а също така и в мрежата на чуждите изложения, много от които в наше време а, именно като един такъв палимсест от различни архитектурни стилове епохи имат отдавна статут като културно наследство. Да, защото всъщност павилионите, още в първоначалната им идея, могат да представят и различни исторически периоди от архитектурата на различните страни. света, представен през своята архитектура а, на едно и също място. Но да попитам а, всъщност, какво е запазено от най-старата част от Панаира? А, какво е по-ново и какво си струва да бъде защитено и възможно ли е защитата на комплекса на панаира да служи като ключ за решаване на този казус, в който ние се блъскаме? А, тук трябва пак малко по-високо да погледнем, т.е. да променим мащаба. Да, пловдивския панаир а, може да бъде погледнат като един учебник за архитектурна история на стиловете и на различните промени а, дори в модите а, в архитектурата през а, 20 век. А, в него има палати, които отразяват а, различни конструктивни експерименти, експерименти с материали, с функционална организация, обемно пространствена а, и така нататък. Малка част от оригиналните панеирни... Да материални следи от края на 19-ти век са запазени, но това няма никакво значение. Интересно е това на пластяване. Но отново смятам, че той трябва да бъде погледнат в контекста на региона, на града Пловдив и на региона. Mm -hmm. И когато оценяваме едно наследство, да се опитаме да направим един анализ на на цялата среда, на целия исторически културно архитектурен контекст, който е родил определени сгради, за да можем да подредим една иерархия от неща, които ни е важно да запазим за следващите поколения, както работи културното наследство. Какви стилове всъщност ние виждаме? В Пловдивския панели в момента а, има а, много добре запазени а, представители на а, социалистическия реализъм, на, конструк... на, на хайтек и различни конструктивистки експерименти, на късния модернизъм със всички негови а, вариации. А, и а, той е пример за множеството м, архитектурни неортодоксалности, които пловдивските архитекти принцип са правили а, през десетилетията след Втората световна война, защото Полодийската архитектурна школа, нека да го кажа, а, е такава, която а, е обичала да работи с а, предизвикателни конструкции, с а, необичайни материали. А, много добри примери има за такива, както в жилищните комплекси там, така и в а, обществени сгради, като а, младежкия дом, като дома на а, техниката, а, кинокосно е на модернистки да. вариант. Тоест, а, моята роля тук а, би била да поставя панаира в а, контекста на а, цялото наследство, което архитектурно наследство, което Пловдив от този период. И, е, и той да бъде подложен на експертна оценка. И тук искам да подчертая, че всъщност това би трябвало да е подхода по принцип към наследството, да го погледнем в големия териториален комплекс и после да свиваме призмата. Спомням си, че през 2018 година, т.е. преди цели 5 лата, даде награда на възмутения граждани. Граждани, на който излезе в защита на архитектурни образци, изгради, заплашени от разрушаване от своите а, частни често нови собственици и тогава този гражданин беше в много голяма степен плодивчанин. И сега чуваме тези гласове. Последно, архитект Василева, мислите ли, че гражданите са в състояние да спасят архитектурния силует на градовете си? Според мен, последните две десетилетия и, и, и със сигурност последното десетилетие е десетилетието на гражданския активизъм. Тоест, в много полета и по много казуси. Гражданското общество е а, получавало все по-силен глас, който е все по-голямо влияние върху властта за добро или за лошо. Знаем колко се промени обществото, включително с развитието на социалните медии, които дадаха инструментариума на гражданина да може да реагира и да повлиява на решенията на властта. Така че аз а, вярвам в а, образованата гражданска активност и смятам, че нашата роля, ролята на... А, Експерти, макар че този термин е изпразнен отдавна от съдържание, да им дава големия контекст и оценката професионалната, която ги въоръжава по-добре. Ами добре очакваме тази експертна оценка, която може да дойде от а, хора като вас. Много ви благодаря за участието. Архитект Нета Василева, ЛАТА и Университета за строителство, а, архитектура и геодезия.